Benvidas a Estela Lila, o espazo radiofónico da Asamblea Feminista do IES de Melide. Hoxe temos con nós a unha persoa que supoñemos que coñeceredes moi ben. É profesora de lingua galega neste instituto, tamén coordina o Clube de Lectura do Centro e recentemente publicou o seu primeiro libro, o poemario Enxístole. Efectivamente, estamos a falar de Fe Núñez. Ola Fe, como estás? Moi ben, moi ben aquí entre vós. Antes de nada, como surgiu este poemario? Bueno, pois eh, este poemario naceu eh, a partir da miña volta aquí a, a Melide. Eu sempre tive moito contacto co, co a terra, pero como ben sabedes, os profes somos así un pouco itinerantes e eh, peregrinos tamén, non? Eh, hai un momento en que sí que é importante saber a donde ir, pero neste caso para mí foi importante tamén ter un lugar para volver. E volvín á terra, entón pois, xurdiu a partir da necesidade de expresar esa, ese encontro non, coas ítacas, como a, com a Ulises que regresa. Pois pues un pouco xurdiu así desa maneira. non E como te decidites a publicálo? Bueno, un pouco, a verdade, eu non, non tiño pensado... Non estaba no meu ánimo publicar, pero teño que agradecer moito aos compañeiros deste centro, tamén a outros centros nos que estiven, eh? antes deste estive moito tempo en Ourense. Eh, e si que me si que me empurravan así a aquilo que, que vian, que, que tiña escrito a publicálo. e eu creo que, bueno, pois, tamén é necesidade de propia, non, de, bueno, botar a andar aquilo que aquilo que, que, que sentes e eh? e eh, é eh, grazas a ese, ese empuxe pois pues, tamén a Lafún. Eh, foi moi rápido porque foi tan pronto mandei, pois pues, tamén mo e así viñen. Cando tardache en escribilo? Bueno, eh, pois pues, non sei exactamente canto tardei. Eu tiña eh dentro desa desse poemario pois pues, había eh, poemas que xa facía tempo que os tiña escritos, algúns publicados incluso nas redes, então a editorial tamén aconsellada por ela pois pues, recomendoume que que incluír algúns deses, e outros foron xurdindo con moita forza e de forma moi impulsiva, como di Edgar Allan Poe, non? Pois os, o poema pode xurdir en calquera momento, en calquera lugar e ás veces eh a brolla así con moita forza, eh a se cadra, había días que escribía varios, eh logo retocaba, eh algúns días que non escribía ningún, e, e pensaba e sentía oس igual. Entonces non sei exactamente tampouco canto me levou, quizais o mellor un ano, máis ou menos, no? se, se, se postos así a considerar, non sei. En que ou en que te inspiraches para escribir? Pois, eh, basicamente, no meu entorno. En que no meu entorno? É dicir, na miña contorna, máis próxima, ou seja, eh, na contorna de Melide, basicamente na miña aldea, que é a, a miña, o prisma desde o que vexo o mundo, é unha aldea moi pequeniña donde só somos cinco veciños, pero a minha bonda me iso para poder ver desde aí como un microcosmos, non? E despois, eh, en Ken, pois quizáis en referentes importantes como, por exemplo, Olga Novo, Lupe Gómez, eh, Daniela Xorei, eh, Yolanda Castaño, non sei, poetas máis, eh, en Marta da Costa, quizáis tamén, eh, poetas que me, recente, Emma Pedreira tamén podría ser outra, que recentemente, pois, afondei moito, moitísimo, non? Na súa obra. Crees que é difícil publicar en lingua galega? Bueno, eu a experiencia que teño non me foi difícil. Eu tampouco non sei o que é publicar fora da lingua galega. Eu expreso-me en lingua galega, eu son monolingüe entón tampouco non non pensei en facelo noutra lingua. Non sei, si é, non sei como é a dificultade de, de facelo en lingua galega para unha persoa que se cuestione esa, esa pregunta. Eu simplemente xa o fixen así, non sei se si é realmente difícil facelo eh, máis fácil fora dela. Eu iso xa non me cuestionei. Eu creo que non, que non é difícil publicar en lingua galega. O mellor sí si que é difícil eh, despois chegar máis lonxe, non? En lingua galega, evidentemente é unha lingua minorizada, pero eh, eu son nessa lingua, non somente falo, senón é a miña forma de de ser e de estar no mundo, non? En lingua galega. Que tal está sendo a acollida en, en Sistole? Como van as presentacións? Pois pues, eh, as presentacións agora mesmo están un poquinho máis paradas porque os presentadores teñen outra... bueno, outras angueiras están ocupados noutras cousas, non? Entón, bueno, pues, eh, foron catro presentacións ou cinco, non lembro moi ben, así moi seguidas, e agora está así un pouco parada a cousa, non? Porque tamén eu necesito... Bueno, pues, eu tamén teño este traballo, non, que son profesora, necesito tamén corrixir exames e facer a miña a, a miña vida diaria e entón, bueno, pues, neste momento pues, están máis baixas e recuperarán saura seguro en no, no mes de maio, xuño, farei algunha máis, seguro. E como te sentes estando agora aquí, en Falamelide, entrevistada por un grupo de alumnas? Ah, pois pues maravilloso. Eh, eu nunca pensei, <ríe> nunca pensei nisto, pero bueno, sinto-me na casa. Eu sinto-me con eh, eh, Son as unhas mellores entrevistas, non As es que fan os alumnos porque os fan fan esas entrevistas desde a bueno, pois pues desde, desde desde ser alumnos, desde o seu eh, desde a súa cadeira de alumnos á súa profesora, non? Que ao fin pois non é tanto a poeta, nin a escritora, senón a profesora, que ten esa, esa outra face, pero que non deixa de ser a súa profesora. non E iso para min tamén é aprender, non aprender, eh, aprender co alumnado. Imos ser sinceros, a poesía é un xénero que non nos atrae moito ao alumnado. Por que crees que acontece isto? Bueno, pois... Quizás ese sí que me gusta, esa pregunta moito, eh porque eu tamén, eh, a mí tamén me pasou eso. Eh, é dicir, eu durante moito tempo tamén fui moi reacia a, a ler poesía, porque me parecía un xénero así como máis hermético, máis difícil, e acababa sempre pensando, bueno, é que non o entendo, é que eu ese poema non o entendo, entonces pareceme complicado. Eh, creo que eso nos pasa porque tratamos sempre de entender, apelar máis, quizáis, a, ao intelecto, ao aspecto intelectual, e proxectámonos menos cara ao emocional, non? E eu creo que a poesía é basicamente emoción. Entón, non temos que entendelo todo, simplemente temos que emocionarnos, porque, eh, fixadevos, por exemplo, coa pintura, tamén, moitas veces non entendemos, imaginadevos un, un cadro que non é figurativo, non? que é simplemente pois, un cadro abstrato, Non sabemos o que se representa ali, pero sabemos se nos gusta. Ou cando escoitamos unha canción eh, nunha lingua que non entendemos. Tamén, ás veces, non a entendemos, igual que non entendemos o poema, pero sabemos que nos gusta. Entón, eu creo que iso tamén pasa coa poesía. Poesía é pois unha, unha forma diferente. As palabras colocanse doutro xeito. É unha forma de ofrecer lingua, pero disposta doutra maneira disposta para a beleza. E entón, unha vez que empezamos a lela, eh, eu creo que me enganxei como com esas cordas de tender, non? <ríe> eu creo que me enganchei a ela e eh e, e cambioume moito a vida, eh, a poesía. É dicir, fixo que fose moito máis cauta á hora de a hora de ser máis impulsiva, por exemplo, que tiña máis eh, proceso, moito máis termo moito máis deses arroutos que temos todos as veces porque a poesía sopesa calma e eh, tranquila reflexiva e entonces eso fainos persoas diferentes eu creo, invito a todos a que leades poesía aínda que ao principio non non entendades Se lendo e eh, eh, máis aí esas poetas que vos dixen antes son maravillosas para poder eh, chegar ao fondo de un no? e de unha Claro Como é a tua vida no instituto agora que es poeta? Ainda que, a ver, poeta fuche sempre. <risa> Grazas. Bueno, a, eh, a miña vida segue sendo igual. Eu son a profesor de galego e eh, nada máis. Eu nunca... Eu creo que esa é unha condición que non non requiere ningunha etiqueta. Eu ando a pé, como a vos, e son a mesma persoa, non teño... Eh, non me parece diferente. Eu creo que o feito de... Eh, publicar eh, é algo accidental, eh, de verdade. Creo que todas as persoas que, que lemos moito eh, seguramente tamén escribimos. Non tanto, publicar é unha cousa secundaria. Eu creo que escribir é algo como ler. É unha maneira de ler, simplemente. Non, é, non son, son diferentes, por iso son a mesma persoa. Exactamente igual. A propósito disto, cando comenzates a escribir? Pois, eh, está relacionado con iso que acabo de dicir. Eh, eh, eu empecé a escribir, probablemente, buf, xa non o recordo, pois, a mellor, cando era como a vos. Seguramente, cando empecé a ler moito. e É verdade que eu tamén fun unha lectora ávida, así, de ler moito, máis ben tardía. Non, tamén me pasaba un pouco co, como a vos, pois, se cadra, lía moito máis novela, porque, bueno, pois, tiña un fío, así, que condutor que me levaba por un camiño con uns personaxes e eh, parecíame desexoso eh, coñecer o seu final, pero bueno, a poesía claro, é aquel fragmento condensado que as veces non entendía, e entón bueno, pois era-me complicado e a deixaba sempre, a postergaba sempre ata que caeu en min unha vez oh, posos versos de Alganobo, por exemplo e entón aí creo que así que dixen, ui, isto vai máis al lado novela a min isto gustame moito, non? Son chupitos de... Eu creo que igual que tomamos pois, unha, unha bebida que nos gusta, a veces eh, concentramos eh, licor non? nun vasinho moi pequeno. Pois eu creo que nos pasa eso cos poemas, non? Poderías recitarnos algún poema que lle queiras dedicar a Asamblea Feminista? Sí, podría facelo. A ver, teño por aquí algún. A ver este. Recrearnos, pintar por fora dos bordes, saírnos. Pasarnos da raya, sobordarnos a punto de luz, e botar a andar cara algures. Olla, ves ali? No medio e medio da incerteza hai un continente agardando. Ti. Bueno, agora imos con algunhas preguntas máis relacionadas con nosa asamblea. Consideraste unha muller que cumbre cos estándares femininos? Isto é, unha muller normativa? Eh, non sei exactamente, eh, unha muller normativa. Bueno, a veces as normas son moi encorsetadas, eu creo que non non, non son normativa, porque ser normativos non é bo, tampouco. Non, non creo que haxe que responder sempre a normas, eh, porque así nos teñen tamén un pouco encorsetados, é dicir, en estereotipos. En... As normas a veces molestan e tamén hai que é un pouco sacar o xustillo, non? <ríe> sair un pouco delas. Como influe o feito de ser muller no desempeño de teu traballo na tua vida xerana? Bueno, pois eh, moito, porque eu creo que é a forma de mirar. Eu creo que a poesía é unha ollada sensible sobre o mundo. E se a tua ollada é feminina, pois é diferente, eh, porque a poesía, igual que a muller, como di María José Queizán, é tamén minorizada. non É un xénero minorizado, pero tamén non é a muller. Entón, claro que influe, claro que sí. De feito, bueno, nese poemario, pois hai moitas lanzas feministas. En base a que vives no teu día a día, crees que sega habendo moita desigualdade entre homes e mulleres? Ah, pois sí, moita desigualdade, claro que sí. Eh, desigualdade na vida, en xeral, non, non sei se si te refires a a poesía, pero en xeral na vida si sí, hai desigualdade, claro que si sí. eh, parece que existe unha un verniz así de, eh, por suposto evolucionamos, pero queda moito o camiño que andar, e a verdade é que para o que parece ás veces que evolucionamos no fondo, despois, se rañamos así pouquiño hai estadios nos que parece que estamos un pouco igual, é dicir, non nos movemos moito, eu creo que non sei eh, quizá é o mellor Igual que nos revisamos a nosa forma de pensar e nos liberamos de certos estereotipos e desas de, de normativas, pois, mentres eles, os homes non se liberen e non descubran outra masculinidade, non, non farán ben para todos e todas, porque creo que hai unha masculinidade quelles fará a elles tamén moito ben, e que non están aínda chegándose a ela, non? Creo eu, non sei. Que opinas de que ache unha asamblea feminista noía de Melide? Pois párceme moi necesaria. E párceme eu que vin así observando o grupo en algunhas fotos que se fixeron con diferentes Eh, a propósito de diferentes acontecimentos e celebracións. Pareceme moi necesaria, pero pareceríame que invita eu invitaría a máis, eh, non sei se como explicalo, pero invitaría a máis homens eh, heteros non? a que estivesen aí presentes. Non, non só eh, eh, as persoas que, que estades, que son mulleres, eh, que son Homens que que consideran xa, eh, bueno, pues unha unha forma de estar no mundo diferente, ou que teñen unha sexualidade diferente, ou que pensan diferente, senón simplemente aos homes heteros, porque eses son os que primeiro creo que deberían cambiar, no? Para min, non sei... Moitas gracias por as túas consideracións e ata aquí chego esta entrevista Moitas gracias por acompañarnos, Fe, e moita sorte na túa transitoria como escritora Moitas gracias a vos, que placer estar entre vós vos eh? Moitas gracias